Robot szállítás. A kiegyensúlyozott gépek nagy áttörést jelentettek a 60-as években, amikor Ivaszaki bemutatta az első működő mesterséges idegrendszerét. Hirtelen a gépeinket olyan egyensúlyjal és kecsességgel ruházták fel, ami korábban a biológiai organizmusoknak volt fenntartva. Természetesen a kerekes járművek, még mindig erőfölényben voltak az utakon és a civil társadalomban, de az erdőgazdálkodásban, a bányászatban, a hadviselésben és az űrkutatásban, minden olyan működési területen, ahol nem voltak utak, a robotok igazi forradalmat jelentettek. A huroknak köszönhetően Malaröarna igazi robotparadicsommá vált, és mi ismertük az összes márkát és modellt. A Rixenerginek lenyűgöző robotpark által rendelkezésére. A pár Huffer és Malteman négylábú modelljeit ellátási munkákra használták a nyílt terepen. A kétlábú pilóta nélküli egységeket a Hurkon belül kiemelten veszélyes területeken fogták munkára. Két önvezető, teljesen önálló kétlábú robotról volt szó, amelyet a svéd alta kimondottan a Riksenergi számára tervezett, és a jássangem felügyelt. Az ABM százas jelölést kapták, de általában csak tűzőrzők néven emlegették őket. Természetesen ez az egész bámulatos volt, de minket a munzői foa létesítményben mászkáló gépek nyűgöztek le igazán. Számos titkos projekten dolgoztak ott. A kutatások, a biomechanika, az evolúciós robotika és a kibernetika területeire fókuszáltak. Az a hír járta, hogy olyan gépekkel kísérleteznek, amelyek képesek érezni és gondolkodni. Láthatóan sikerült áttörést elérniük, nem tudták megakadályozni, hogy néhány prototípus megszökjön.